mirë se ke ndarur në klubin e mëqjesit. Është me e, apo është me a? Duhet ishmos duhet ishte më. Oh, më e. Më më jes altinë, më jes olda Lori. Më jesim më mëjësi. Është prremtë më fund. Po, ku erdhi? Është to prjasta. Aleluja. Olda do ta thotë edhe sa do të jenë temperaturat, sa janë, sa do të jenë. Jan pak e mërzitur se të dielën kemi shi, po të dielën. Nëse do të kemi shi. Madaje. Të dielën kemi shi. Si, si, kemi si. Më them që në këtë moment është minus -2 gradë Celsius. -2. Mm -hmm. minus -2. Po mirë, është 2 gradë okay. më, ishte -4 pra. Është 2 gradë më më mirë sot, më ngrohtë. Më ngrohtë, shumë ngrohtë. Mm -hmm. Unë po, ende ngroht, ankim, okay, e ndjeva. Sot, sot. Ëndjeva të ngrohtë. Shumë arsyesh ngrohtë. Okej, e fillojmë. Ateherë do ta ngrohim me radio, sot në krye ne më ngjesisim robotin të hashtora me dashur, hajmë programin e premtes. Mm -hmm. Kemi shumë sot orën e punës, uh, gimin që dobi për librat dhe muzikën që zgjendhiu. Ora 7:02 minutes Tar so I've got to shake this ass Got to take a minute just to ease my mind Cuz it's fallen up but I get corona And all before and all the way down 100 100 100 100 hell nice Making me black All indoors pleasures Catch my eye If I John wants then I never think twice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 nga Coabs, mirë se keni ardhur në kryeminë e mëngjesit miqdashur. Ju përshëndesim. ë a, a kemi tani një frymzim për Pati ditën sot? Okej, okay, jeri ka bër gati jeri. Kam një shpreh sot nga Anatol France dhe është kjo. Idiocia është shumë më e rrezikshme se e keqja pasi e keqa, të paktën pushon her pas herë. Kurse idiotësia, nuk pushon si asim. Ësht gjithmonë këtu, lëvizje. <laughs> Bravo qoftë. Ëh, është vërtet. Po, mm. e thon njerëzit. Po idiotësia, kujtouni, eh, uh, injoranca, në gjithë këto gjëra po, që punojnë kundër, në qita, po kundër njeriu. Mm. Faleminderit deri, edhe për frymëzimin e si ditës sot me Mish Dashur, dua t'ju, ëh, uh, them se sot në Norn RTZ kur uh, kur gimin jetë këtu, ëh, mm -hmm. uh, kur ne merremi sot premthem me një libër, sot kemi një një libër të vogël Por uh, një perl të vërtetës Shumë i burë Një super liber është nga Mitrush Kuteli Dhe që e madhe është Gjëma e Mëkatit Në klapa pasaj ka Tat Tanushi i Bubutinës A tha mm -hmm. që ka në zuar e din uh, Se që është Bubutime Një fshat në Apolloninë e dikurshme Kur tat Tanushi është uh, Ose at Tanushi është një prift Tam. është një prift ortodox uh, Këtu villonë historia Edhe shumë besnikë Sepse thot thot si në fillim që shquheshin për për Bes Ilir. Për Bes në kuptimin e që ishin besonin pra. Ëh, mm -hmm. besnik perëndis. Siç ishte ky prift. Por i martuar me një grua shumë pukur, e bukur që kishte sjell nga Galilea një vajz, Naomi e kishte ajo emrin. Shetanin. Po, jo, do të them vetëm që ajo ishte ishte dashuria e jetës së tij. Te këtu fillon gjithçka. Njëhemi me këtë çiftin që dashurohet shumë. Tierat do t'i msoni kur uh, Gimmit Vi në orën 8:20 minuta. Është uh, një një një libër i jashtëzakonshëm. Vetëm 60 faqe i gjithi. Po prozë e shkurtër. Edi çam kujton? Mm. Kujton uh, Mëndafsh. Mëndafsh. Mm. Sepse ai është i shkurtër, konçiz, domethënë historia po po po, domethënë nuk pa, e lasi moment ndora derisa ta marrësh. Në 60 faqe, historia lëviz në 10 shekuj. Domethënë kalon 10 shekuj në këtë libër. Në në këtë histori. Aq <laughs> shumë zgjat. Ëm, uh, por është një legjendë e jashtëzakonshme. Rrëfim shumë i bukur. Um, okay. Mir, Robin Schultz tani do të vi bash me Jasmine Thomson, më është ashtu që juhet Sun goes down. Ju kidei se është e prëmtën. Kryeminë e mëqesit çdo prëmtë ju e zgjidhni muzikën, kështu që mund na shkruani në 0692070222 tituj këngësh që doni të dëgjoni sot në mëngjes. Ne jemi këtu për t'ju shërbirë juve në klavë them në 100.4. Nothing's ever what we expect. They keep asking where we're going next Oh, we're chasing as the sunset Got my mind on you Doesn't matter where we are, are, are, are Doesn't matter where we are, are, are Doesn't matter, no If there's a moment when it's perfect We'll carve our knees as the sun goes down As the sun goes down hey as the sun goes down forget the day I'm out on the road on cool city air as the sun goes It doesn't matter where we are, it doesn't matter no Ooh, so we know Ooh, so we know Nothing's <laughs> ever what we expect But they keep asking where we go next Chasing is the sunrise Come on mind on you Doesn't matter where we are I'm I'm <myshte> ardhën, në krybin e mqesit më që dashur të një shtora 7, 21 një minuta, unë jam blendi bashkë me jeri në atin një olëtën edhe lorin, po, në shtëdo mqes me jute nga ora 7-10, po të premdhe dhe uh, kur edhe muzikën uh, dërhyunin dhe zgjidin simbas qefit, mund vini dhe në faqen do në Facebook, është facebook.com, fraksion në krybin e mqesit, edhe në takoni edhe aty. Uh, jeri, uh, sot ka një, një ndryshim në, në gjyrën e flogëve, nuk disi të dhe më bërë, në kraun e... E majt kur e shikon një interval, po. Flokët pak më të gjata. Po. Çfarë çfarë ka ndodhur atje? Ëh, uh, janë extensions, por me flok origjinal dhe mm -hmm. dua t'falenderoj Italy Hair Fashion Albania. Ës Elio dhe Dori që na ndjekin çdo ditë, unë dua t'i përshendes edhe Lelun gjithashtu. Ata e kishin këtë iden, apo e kishin ti? Jo, ishte ideja e tyre, dhe un pranova, si gjithmonë pëlqej ndryshimet, kur janë të bukura, bëtin gjithmonë uh, mirë. Altin, çfarë çfarë mund të thuash ti për ndryshimet? ë, nëse mundet mrekulloshme do uh, të thotë. Na japësh një kështu. Faleminderit altini. Poqë nuk e di, por tek kështa të kokës ime do flisin ndryshe. <gjartë> po të yeri. Po ai do po. të gjëndosh. <gjartë> ndryshe do ta vishje ti atë luk. Ej, uh, ma. Ofta do të informoj pak për gjendjen e motit, megjithëse na tha që të të dielën pra, vjen shiu, kështu që do dhuk të dhuk dhuk jetë do të jetë bërgati gjithçka. Ku di un çisme <gjartë> të vogël elastikut? Do jetë eh, do jetë eh, Do kemi nja dy ditë me shinë, po. Vetëm dy ditë. Që i bie e dielën okay. dhe hënën apo? Jo, i bie oh, pas kemi të javën në fazë. Po, po. I bie që deri pra të dielën praktikisht. Vatanie. Deri nga shtuna në darkt kemi kot mirë, të dielën nganësh shill, të hënën do kemi përsëri pa dielë dhe re. Mhm. Dhe pastaj nëse përsëri shiut të martë të, të mërkurën. Nice, e rëndësishme sjum fundjava, senjë që janë mos i përfiton njerëz të largët, çon deri të mërkurën s'a. Në rregull, mendoj. Është premte sot. Nisëm mendojmë vetëm deri të shtunën në mëngjes. Let's Ose derim qëturë në darë Edhe djela është këshu, për të më të më të mënduar oh. Se qëndotë të djela, është ka një këshu, loj Ka të serenqe mm. mm. Ej, po kështu, eh? debatë e për shdoj që Shkoj kërë ministrin në Itali Dollit e kë lasete uh, Lasete Po, umblotë parlamenti e, e, a, Apo kështë të bërë në bërë bërë Po, ishtë të këshu, si postë Postë Post Big Brother, e ke vërasi çfarë quhet atë, ose post festival, që janë këto emisione të post, kështu nga brava. ë <laughs> uh, që që u diskutua pranë parlamentit se çfarë kishte thënë Edir Rama atje. Po edhe në shtyp. Bura re, për shkakun kishte ba, kritika të gjithë opinionistët po, kanë shkruar. Njështë. Kanë shkruar. ë uh, njëra kritikë që lexova. Ai mund të shkojë kudo, unë mendoj që është i lirë. Ishte ishte ishte njëra që thoshte se oh nuk jam i sigurt kush e kishë thur, po thoshte se që, që kryeministri gabon kur e krahason Shqipërinë me Lizola dei Famosi, se kryeministri mendon se kjo është një gjë e bukur, po Lizola dei Famosi është një vend ku njeriu ha njeriu, domethënë nëse ti thua kështu është mm, gar, po nuk përmjetes, oh, për tamam. Mba duhet të parë sipas kontekstit për çfarë fton. Oh. Një fjalë ose një fjalë. Nëse kritika është që kryeministri nuk shikon në uh, televizionin italian realet i show, dhe nuk i di lojrat se si, se si janë. <laughs> janë, e këpëton, të ashtë dhështë, okej, okay. që i ka ashtë për sekritinë, në që i një argument në pak më të forë për të. Nëse është kjo, ose nëse do të bëjtë lidia që Shqipëria është një djungëlë, tjere tjere, kjo, pasaj është tjeshtë, një që dhjenë për gjithë si. <laughs> për shfaen, në, në, në, për nuk e ka tha amështë tishtë në të kontekst. N Apo Abushalli më ke zgjerë pasur këtë shkrim. Te, te të të lafsim do. Po por nuk e kam lexuar dot. Po kshu ishte pra, shkruan çka thon, që ka, ka shkuar Bushati, po me sapash të lajmë domethënë intervistën. Ishte dalmir. Për mua ishte ok. Ishte mirë. Po kshu jo, domoshta. Po edhe edhe um, italianën pra. E dhonin, e dhonin shumë në për në për Twitter-a, në për kshu. Vetë na e morën. Po po, për, për pak. Na e morën. Për pak fare. Po ndajm bash, thoj ku është një stad kolkë kapo bashkimin evropian ku i diet mund të ketë një kur të bëni një çeveri e madhe evropiane për shembull po mendoj për një ditë po ndroj një moment që do të vi ndoshta dikur dikur do duhet që edhe ne pjesë in si me, të kemi pastaj rradhën uh, don po për të kryqësuar nuk do të kryqësoj Shqipëria Kurdhon juve po, bashkimin evropian sepse do i vi dita mbi rreth saj tokë Ah po ja. Yes. Do thiet. Le themi magjike. Ai me kujdua. Ehm, kështu, kështu që jo, sinqerisht, tingëlloi mirë në. Pa un, un jam krenar për vete. Kur del kryeministri dhe del mirë, sepse në fund fare ai shkon për të përfaqësuar vendin tonë. Të gjithë ne. Po don, ata italianët mund të ngacmohemi, bëjmë shakarë, ku, ku diun se çfarë, po që kur vjen puna për për ta prezantuar Shqipërinë, ai e prezanton, nuk mm -hmm. e prezantoj unë apo diku tjetër. Prezantoj do të them kshu masivisht në vetvetë çdo kush e prezanton, nga pak për ditë që ka kontakt me tjerë. Po, dua të them, del mirë, del mirë. Duhet ta bëhet çefi, del mirë mrzitë nda. Do të doli mirë. Po del mirë, del mirë edhe favorisht sipas, por ka edhe nga ata që trishtohen. Po. Trishtohen shumë se imagjinojmë për shembull, ka për shembull del në një herë, themos kur jeni në opozitë, kjo ndodh. Të gjithë e kanë bër kur kanë qenë opozit, kështu mm -hmm. që mos u ndiheni të diskriminuar. Po del edhe edhe takon zyrtar të kon, uh, zyrta artë huaj apo je duke mbajtur një fjalë publike, një konferencë shtypi, diku, po them në Gjermani për shembull, në Holandë, Francë, mm -hmm. edhe thua që në Shqipëri shtypet drejtat e njerëzuar, e kam parasysh. Ka ku ti mund të shih, fillon edhe edhe edhe derë të gjitha ato gjë. Po çon mendon se ndodh? Këta njerëz që e dëgjojnë, çan mendojnë për Shqipërinë? Nëse dikush freytyre për, për shembull do donte që të vinte. Këto do të ndodhin gatish. Po pra. Diku shi do të ndodhet vinde për të bërë një palë pushime, dikush për hapur një biznes të vogël. Dĩjon, dĩjon këto, thuan që, ok, po ka një kosto pra. Nuk po shkoj fare aty. Kështu që kur del mirë, del mirë për gjith. um, të gjithë. Ëm, shkojmë tek Muzishti tani, Charlie XCX bashkë me Rita Ora, këto është Doing It. Është 7:27 minuta, më mi iqeni me klubin e mëngjesit në Vallet e Klame Fem në 104, sot muzikën e zgjidhni ju vet. Na shkroni, është 069-27-222 Dhe që në është të 30 minuta, jenë me klubin e mëgjesit, në klubin e mëgjesit, në klubin e mëgjesit, dhe në ekranin e klubin e mëgjesit, dhe jemi gati për anagramon e ditës sotma. Mm -hmm. Êshtë... Nuk është gati e lëtini. E lëtini duhet i shtë gati. E lëtini duhet i shtë gati. E <gati>. lëtini <laughs> se si gati! <laughs> Anagrama, në klubin e mëgjesit. Okej. Okay. Dhe cila është fjallë, blindi? Êshtë sekret. Êshtë dankit <laughs> Danki të qart. Do të thonë ideja i futi Danki një të qart, por ne themi Danki të qart. Danki të qart. D A N K I T E Q A R. Danki të qart. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkroni dhe emrin për të qenë fitues, i cila do të jetë dhuratë auto. Do jet një orë nga Prime Movers. Një orë nga Prime Movers miqdashur për uh, Danky të qart. Kujdes. Anagrama për ditën e sotme 069 20 722 069 20 70 222. Yes sir. Okej. Okay. Mirë, a mundet që të bëjmë një pyetje tani? Nga Laimet po ose ka që ne entity-n? Ehm. Um, Atyre. Miqdashur. Pyyesin në këtë moment e Se Ose më thoni uh, hmm. Sergjë Tani vedë mjeri bje që tash Duheta ndërtoj pyritin në këtë mënyrë Do shta në këtë mënyrë Greqia Tam Ka që duar mm -hmm. Sepse ishte Po shkonde drejt një Përplansi e këshu Kok në kok do më thënë kjo Pun do dhe një zgjidhja Dhe ka kërkuar Borg Edhe për këtë Afat Kohorë Po, pra, mm -hmm. sepse borështë i kërkohet me këshu, do më dhe merë borështë për një vitë, merë borështë për, për 5 vjetë, apo 100, për sa ka marë? 069 20 7222, dërgër në mesajtë uajëm. 069 20 7222, 069 20 7222, është mm -hmm. qështje e Sirizës në Greqi. Mm -hmm. Mirë, a ju këtojnë në... Faqen don Facebook, Facebook.com/Klubi i Mjesit. Me i dashur, mundet që të kërkoni muzikën që dëni të dëgjoni sot dë mëngjes. Facebook.com/Klubi i më Mjesit. E jeni fashë atje? Kështu që unë do të shkruaj, kështu që do të shkruaj tani. Oh, më qira fjala. Ëh, mm -hmm. uh, të gjitha të gjitha episodat e Klubit të Mjesit janë online, online. Që mund t'i dëgjoni kur të doni, t'i shkarkoni si të doni e t'i mbani në celularët tuaj apo për çfarëdo lloji tjetër. Kështu që, i që janë janë të disponueshëm, më qira fjala. Musikën e zëtin ju po shkruaj. Decord. Okej. Okay. <laughs> Branding shek ka Kabim, ka Kabima, jo. Më pik pyetje. Ku je jo? Kabim. Ëh, unë vigjitora. Çfarë po kërkon? Le ta, <laughs> ta shkruajmë ne me këtë tastierë. Mirë, shkruajni ju me, jo s'ka gjë se shkrova. Ja, gjëra. Ja, gjëra. Post. Oh. Oh my god. Ë, bravo. Ë, bravo. Musikën e zëtin ju në klubin <laughs> e <Krube në> Mjesit, <laughs> më jeshit më dhashuftem mbas pak, tani dëgjojmë çfarë është tani? Sia Sia, oh, oke okay. është clap your hands, mi qdashur 7.34 minuta Njene me kryurim gjesin balet e clap e fem Anagrama është Danki të qarë Danki të qarë 06-79-2017-222 Femë bas pakë as noshta de 38 minuta yin me klubin e mëqjesit në klube fem 104 në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zhidhni ju në 069 20 7222 ose mfaqënton në, në facebook.com/klubinemqjesit. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit. Një dashur autori i këtij studimi për cilin do të ju lansojë është ose autoria do të them është Debbie Moskowitz, e cila është nga McGill University. Dhe çfarë kanë bër? Këta zotrin tek McGill është që kanë krahasuar edhe një herë se si ndikon relativ tetë i gjatësisë midis gishtit tregues dhe gishtit unazës në trajtimin që burrat u bëin grave. Po, sepse ka një lidhje. Ëh, ka, po ka një lidhje, janë të dy lidhje në fakt që janë publikuar vetëm këtë javë, por zakonisht tek, a mendon para kohe blendi? Jo, zakonisht. Çfarë ndodh është që gishti ëh tregues. Gishti tregues është pak më i shkurtër se gishti unazës. Ose e kundërta, gjithashtu, gishti unazës është pak më i gjatë se gishti tregues. Por sa më i gjatë e të jet, aq më shumë aq më shumë tregon këtu androgen, ka pasur ka pasur fëmia kur ka qenë në barkun e nënës. Dhe aq më keq i trajton femrat që zotri. Po. Domethan sa më i gjat, më uh, i, i gjat apo më i gjathet. Sa më i gjathet, ë, gjisit treguos. Tanë i unazës është gjithmonë më i gjat. Okej. Atëherë, sa jet, ash më i gjathet, aq më aq më keq i trajton. Po, sipas kësaj. Tanë çka kanë bërë këta është që e para <sh�> punës kanë marrë një grup prej 155 burrash dhe i kanë i kanë ngjyrmuar gjathtës, kanë parë të gjitha llojet e kanë parë të gjitha llojet e sjelljeve që këta tregojnë për të paktën 5 minuta do më han 5 minutash. Uh, 5 minuta duke folur me një dentiste, 5 minuta duke takuar, dikoj që se njëm përpara. 5 minuta tek nuk po, e di. Me femra të ndryshme, të ndryshme mm -hmm. po. Dhe dhe kanë krijuar një database të gjerë, të mënyrës se si këta silleshin, qofshin të sjelljeve pozitive, që ishin komplimenta, lloje flirtesh, afrimitet, mm -hmm. me këto gra, tam. Mm -hmm. Qofshin dhe sjellje negative si tension, uh, konflikt, me këto gra. Dhe çfarë delesh që burrat që e kanë Shumë më të gjatë gishtin e unazës se sa gishtin të reguës mm -hmm. uh, Janë të pak të një të tretën më të eksposuar për qënë agresiv Dhe për të pasur këto si dhe të këqia Dhe i kanë edhe si dhe të mirë Më pak gentil dhe me pakit Dërsa këta që e kanë dhe, Sa më, më ngushtë i e diferenca më diskryre, i diskutyre Ashë më i ëmbëll që lontë të tishtë mm -hmm. e buri Interesante Kjo dhe të parë nga një riu të kënjë riu pësa Më mm -hmm. Qëshë shikoni po, mirë, shikoni mirë. Nëse nëse pa. doni gra e vajza, Ta. që ty trajtojnë mirë, mos merni ato që e ka gishtin e unazës edhe më gjatë të gishtin se gishtin e mesit. Se ai është problem. Tani varet se çfarë duan gra. Do ju pezeza. Po. Vaj ndoshta ai duan tager. E kupton? Sa duan këtu që bazoj është te filmi. Shikojnë, shikojnë këtu ditën e tretë nga iki. Mosi nga tre gjërat e filmit. Po bazoresh te filmin, po. Nuk ngatrohen ato gjëra. Ja, dhe nuk ngatrohen ato gjëra. Ajo është i përgjigjë gjëratën. Ajo është dhoma e lojës, fantin. Po se ske thonm loje ti, se jeton në dy kuzhinë. <gjë> që ti di ti. Do të thonm <gjithë> <gjë> <Bër të kështë gjë> <dhe dhe> lojës <Eloyes> ti. Po. Kështu që, nice. A Mana edhe Shakira do të vinë bashkë tani, miqdashur. Ju përshëndesim nga klubi i mësuesit, ju e zgjidhni muzikën vetë sot. Dunky Tchar është tanagrama në fuqi. Dunky Tchar. Kemi mbas pak.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 En tiras que no cierre de verdad Ay ay ay Ya y hay engaños que for Eres la luz de mi vida Eres la voz que me calma Eres la lluvia en mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad From the center of Taurana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 on radio club fm 100.4 Mirim Jesimi, mirë se vini në Radio Club. Mirim Jesimi, dashur, kjo që do të dëgjoni tani dorsta është uh, historia e dansës më çuditshme që mund të keni dëgjuar ndonjëherë. Mm -hmm. Por uh, e gjeta tek uh, gazeta ndërruare The Times of India, mesnjëherë uh. er pas erën na sill uh, na sin lajme nga Kina, mora dhe unpër sipër që mbuloi Indin, e cila sot shpendi pritet që ta <laughs> kapërcei kinën në popullsim, po <laughs> ndoshta mm -hmm. edhe në çuditëra. Ëh uh, kjo ka ndodhur në Rampur, si t'tregon gazeta këtu. Ëh uh, dhe çfarë ka ndodhur është që 25 vjeçaria Xugal Kishore, ose ky është burri, Xugal Kishore dhe 23 vjeçaria Indira mm -hmm. nga Rampuri mm -hmm. kanë vendosur që të martohen. Edhe <laughs> sikur është traditë në Indi vë, uh, so festata janë ashave janë me ngjyra janë me shumë njerëz fiset për kancë që vijnë edhe ata janë shumë arti se janë indian, kështu që bëhet një le të themi që është një gjë e madhe, ta, është një gjë e madhe, masive. Dhe çka ka ndodhur është që ndërsa bhenganti për ta kurorzuar këtë lidhje, 25 vjeçari Jugal Kishore me Indiran, me Indiran, ky pra pati një atak epilepsie. Mm. Mu aty Mun, mund të bëj një ceremoni. Po, ai po bën ceremoni këthe Zuri me të dritura, me të shtrirra, mm -hmm. me, me dhe nuzja. Që shikon me tmerr. Dhe thot, "Kjo që, kjo që ai epileptik më vua?" Po, ky Zuri i. Nuk e dia un, po, nuk e din dashmami im, as, as babai im. Nuk e din as, nuk as 23 <laughs> hallat, as 12 gjakat. E kupton? As 550. Nuk e di as kush nga ne. Dhe dhe zemrohet Ai zgjonis, der kokët e marrin me ambulancë çonë në spital. Dhëndri nuk është aty. Dhe ajo vendos mua aty në vend, thotë, shikoni, thotë. Unë nuk kthehem <gjubi> në shtëpi pa martuar. Është histori e vërtetë. Po, un jam gati sot ajo që martohem sot o, me një burr këtu, po që e ka e emrin Harpal Singh. Oh. Ai është një kandidator. Harpal Singh. <gjubi> Ai një, asaj i quhet prisa, të se janë hindu. Po çështësi. <gjubi> Harpal Singh është aty. I tili tregojnë ishte shoku i tij thai... të kësaj më duket. I tha, ku është ingredienti i tutshull? Ja unë ja jam unë <tës> un, un, uh, un me unë fye me jinsë, ishte me jinsë dhe me xhaket <tës> lëkure. Tregojnë ata me jinsë dhe me xhaket lëkure, kështu që u, jo, rebel. U jo, mëntuam dhe... pak. A mundem un, kështu siç jam. I tha, martoam sot. E di çfar? Po. Kështu që Harpal Sink ka është është ka si dakord? Dhe në këtë moment kryet Martesa. Dhe, dhe vjen nga spitali Gendri. Dhe Çfarënie ka marrë vetë në këtë moment i Gendri, Gendri as e di, po, tepërvon, tepërvon. Ehm um, ai është lutur, i është lutur Indirës që të që të ribashkohen, që të ribashkohen, ta rikonsideroj. Indira nga Rampuri ka thënë jo, i dashur, plus që un jamë martuar, jam martuar, po. Ehm um, Në jomë burën sot. Po, jo. Muar maskën. Ky ka shuar policia dhe është polici ankuar në polici për këtë, por si policia ka shkruar uh, këtu citon uh, reporteri i gazetës uh, The Times of India, policia gazetën, ajo është tani një grua martuar, që mund më më më më? <laughs> e martuar, ç'mund të bëjmë ne? Edhe s'ka zgjidhje. S'ka s'ka fikje. Por duket se fisët, fisët ja e kanë kanë gjetur një zgjidhje, kanë gjetur një farë uh, dakordësie dhe është sheshuar si si si story, si mm -hmm. story. Po ji tregova atë. Ska neç bën. Do ngjite thjesht legjendë urbane. Imagjinoni tash është dita Harpal Singh që shkon aty në Dasam. Gjithë këtë ta keni ouvir këtë. Po po po. Këtu tani me stadium ishte shoku i vllajtë i Indirës, kështu që kishte vllajë, por jo. I ka vajtur në veshën e saj, mes sa duket, mes sa duket, kështu. Kështu që kjo ishte Dasma mesul dishme e këtij muaji. Da s'ma një ndi që për tjetër, një zi për tjetër për tjetër për tjetër, tjetër. Shkonë shkon zi iftuar në dasën dhe më rrëtoa Shkonë <të> Danki të qarë është anagrama Mi shtashur e dhe pak edhe dhe dhe të javim uh, Emen e fituesit Ja një kërkes muzikore për tjetën e sot me John Legend All of Me, vjen tani në klubin e mqesit 7.52 minuta për juve që jeni rrugës Vrap, vrap me out. You've got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so Times do I have to tell you even when you cry in your beautiful tone the world is beating you down all around through every more you're my downfall your my muse my worst distraction my rhythm and blues i can't stop seeing it is ringing in my Give your all to me I'll give my all to you your my name and my heaven where the light and waiting cuz i give you all of me and you give me all I give you all of me He you give me all of you Oh Hello, më sigurinë Artur në grupin e mesazhit kemi një fitues në lidhje me ëh Prit britca e ditë. Po. Kemi Shtyri në afatit të grejshismi shda shumë. Sigurisht të kemi Greshis olta. Kemi, kemi, kemi. Kemi, kemi kemi olta. Osta, po po, gjasht muaj është të tërë. Gjasht muaj, faliminderit. Êshtë Ana fiton dy bileta për në Cineplex. Mm -hmm. Bravo, Ana. Um, atere, Atere, Ana ka fituar, sëpse grejshia ka kërkuar uh, që të shtyri dhe të afatit. Nërë që të kenë mundësin për të për të arridur një lojë uh, po themi kompromisi më të më afatgjat e pak më shumë kohë për këtë. Po Borzhi Borzhi. Interhecja e vogël, po. Vësësë, Gjermania uh, kishte ofruar këtë gjëra Greqia, por Gjermania ka uh, kundërshtuar duke thënë që oferta e Greqisë nuk është uh, nuk ka mjaftuar shën substanc për uh, për të pasur një akord, për të mm. pasur Gjermania një shikon uh, nga një këndvështrimi substancial. Substancial, po, pa, mund të bash. <laughs> ja. Si sa, po. Këma svar këngën këto në jetë kimi lajmë të orës 8 mëngjes dashur, por më parë kjo këngë e kërkuar nga ju, Altini e ka thirrë këtu përmes përmes meje. Sa quhet kë Altin? Ina Simone. Ina Simone, miqtash, ja kusht. Ain got no home. Ain got no shoes. Ain got no money. Ain got no clothes. I ain' got no skirt I ain' got no sweaters I ain' got no perfume I ain' got no love I ain' got no faith I ain' got no culture I ain' got no mother I ain' got no father I ain' got no brother I ain' got no children I ain' got no and no. Miromir, ju sigurisht që jeni ardhur në klubin e mëngjesit <laughs> miq dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ej, ëhm, um, aty. Kadige është, është pjesë pjesë këngës apo, le ta mos ki më radh. E gjitha ëhm um, përfundon këtu. Ne jemi në klubin e mëngjesit ora e dytë e transmetimit për ditën e sotmën. E kisha fjalën për këngën që përfundon aty. Dunky Techar është anagrama. Ka një zgjidhje miq dashur dhe një fitues. Sot në mëngjes Dunky Techar, Cindy Dark. Bravo. Jo jo jo jo. Është i darkë, po çfarë është seriozisht? Jo. Jo. Jo. Është i darkat. Jo. Jo. Është wow. Çi darkat? A delçi darkat? Unë nuk e di. Ne ashtu më thua. Derisa ka qenë njëri që e ka thën. Deri. Dhe gramëndotë të shkëndijë. Ah jo. Se jo, veç të... oh, ja, e 100 Darkat. Jo, s'ka kuptim. Nuk del 100 Darkat. E paskemi ja. ngjerë Ronaldta. Wow. Nuk është 100 Darkat. Do jam me kësh. Na del oj atë për pastaj. Pam, pam. Jo, atë jemi gabim. Nuk është 100 Darkat. Kujdes. Dunky teçar. Wow. Nuk kam, nuk kam. Jo 100 Darkat. Kujdes, diçka tjetër. Ës <clears throat> në trajten e shquar. Dunky teçar. Dunky teçar. 0619-2017-222 ja. Nuk nisë me që. Pra e, Nuk nisë me që. Nevri, Kujdes, 0619-2017-222 Këna qënë të kë zëri misterioz. Miqtashur le të shojmë? <të> Luani kur kupton që është rrugë të ka buar kretë branda sekundës. Nësa njeri u me gjithë se ka kuptuar rrugën të ka buar, shtonë vrapin. Wow. Wow. Luani dhe njeri u është fabula. Luani dhe, e dhe njeri u. Kujdes. Kujdes? duanik ul kopton që është rrugë të gabuar kthehet brenda sekondës. Nëse a njeriu me gjysë ka kopur rrugën e kapuar, shton brapin. Atëherë wow. 069 2070222. Unu kam as ide. 0, skeën vërtet? Ja. 069 2070222. Unu un mendoj që un mendoj që dizen është, por a fabula është kryevep. Mhm. Mhm. Atëherë Mir, ehm um, jeni gati për një pyetje, e kanë e kanë zgjidhur po. Çështën tonë të lajmeve. Po po. 6 muajin e thanë. Atëherë pyetja e mm -hmm. Atere, pjodja, dytë mëshdashur është kjo, kujdes. Është mm -hmm. kërcenuar tani më ky vend nga shteti Sami ka pasur mm -hmm. një kërcënim për publik mm -hmm. ndaj këtij vendi. Kujdes. 3000 xhadist madje. Ëh uh, kanali nga Siria dhe, Iraku, dhe Mendova se kanë hyrë në këtë vende tani po kërcënojnë së brandshme. Nuk janë pak 3000. <laughs> nuk janë pak mm. 3000. Këta kanë hyrë janë civil janë shpëndar, a, janë shpëndar, a, ba, dhe janë shpërndarë. Është shpërndarë po pa kuptë. Do të kërcënojnë që mund të bëjnë uh, terrorizëm. Kërdin. A nuk janë shumë 3000? <laughs> po ta shikosh shumë bomë atje. Në këtë ndërtim po. Mm. Ja, kjo është pra, punocini vend bëhet fjalë. Nisero që shënon 20 70 222 22, 069 20 70 222. 22. Mm. Ok? Dekor Adhe edhe Gjojmë të një nga Red Hot Chili Peppers Kur të këthejemi në klubin e mëgjesit Do të kemi mishdashur edhe Gimington Studio Agim Baci, Miku Jyn, Kritik Letrar Do të frasim për një uh, margaritrar të vogël të gjusë Shqipe E them të vogël Se gjashjet flet ka kjoj libr Po është i mrekulueshëm E madhe është gjëma e mëkatit Ga Mitrush Kuteli është për cilin uh, Libri për cilin do të frasim Bas pak Psych expands from trying to try to steal your mind's elation the little girl from sweet and dream of silver screen transportation and if you want It's understood. Glob FM 100.4 Enjoy it people. Ora është fikse te 20 minuta më shtekni ardën kryenin e mësuesit kritikul letrar Agim Baçish këtu me ne sot. Do të flasim për një libër the vogël të shkurtër në një sens, por, por me lëra të mëdha. Me një, unë nuk dua që të të fillojun tani sepse sepse me, sepse, me sepse, pak faqe. Me pak faqe, <laughs> po, le të themi <laughs> me, se me se pak faqe. Me, me një libër me 62 faqe, brenda të cilit ë uh, është shkruar shumë. Uh, ë do ta nisësh ti, po të le të ty të fillosh, uh, thjesht pak për uh, për subjektin e, e madh që është gjema e mëkatit. Intrushkuteli. Është pa frikë libri që dhe beshtare që mund ta kemi lexuar 5-6 herë me të njëjtin pasion, me të njëjtën ngaiçi dhe pse e di historin se çfarë do ndodh. Mm -hmm. Ëh. Ndjej prapë të njëjtën emocion kur e lexoj dhe e lexoj dhe thën pa frikë që është një nga prozat më fantastike të letësisë shqipe kudo nga shqipshkruesi. Është nga ato proza që të mbeten në mend është diçka fantastike për për atë çka sjell, domethënë për mënyrën se si vjen, që vjen aq ëmbël për mënyrën se si ka ndërtuar personazhin do un them që ë uh, ai shkundë një një një një perceptim shumë të ndjeshëm sepse ne themi që në përditshmërinë tonë mendojmë që mallkimi është vdeksh. Në fakt libri thotë kund, mallkimi është mos vdeksh. <të> dhe po ta shoh vështrimin me e mendja është që njeriu shpesh herë ka rrezik të humbi kohën e vet. Ka rrezik të humbi kohën e vet dhe uh, edhe sot për shkakun janë është e vështirë gati gati e pamundur që një stërgjysh i stërnipit merr vesh me njëri tjetrin. Sëpse edhe gjyshin në herë me një pinë kanë kotën dryshme mm -hmm. dhe nuk, nuk kuptohen. Imaginohë një njëri që nuk jetë të ndo të kohën në vetë. Më dhënë, është e pa mundur, kështë që e, e konsideron fantastike raportin me vdekin, dhe aty ke një fjalli që thotë që së tashuria është pajë e forë sa vdekja. Po, për ata që nuk e kanë lexuar, tani mund të ketë pak tregim të, të subjektit, kështu që kush nuk don që ta dëgjoj, ka mundësinë që të mos ta dëgjojë. Megjithatë, unë kam është më fat ajo që do ta dëgjoj, sepse është nga ato libra që duhet të dëgjuohen. Historia e Tat Tanushit nga Bobutima dhe dhe e Grozdi Kalias ose Noemit, siç e kishte pasur emrin e vërtetë. Tat Tanushi, tat në këtë rast si at, si mm -hmm. baba, ose ati, është një prift ortodoks i cili ka një marrëdhënie shumë mirë me Zotin dhe përmendet aty që që besa ati është një nga tiparet që spikat. Ëm um, por ky gjatë kohës që ka qenë duke u bër prift ka udhthuar në detrat e lindjes, siç thot. Ati ka gjetur një nuse, një një vajzë shumë e bukur. Qi nuk ishte bardhoshe, kishte atë ngjyrën e e diellit që kanë ato toka, por ishte shumë e bukur hm uh, anuk duan edhe një plumbizje, një plumb i bardh. Fota dy kuteli. Dyfisë së saj thotë se si dyzohet në direkt. Po që i thonë e përshkruan të këtë si edhe përshkrimin që ka për për Kalin në raportin e, e e një gjë shumë e rëndësishme, një dashuri e shumë e rëndësishme. Mi mm -hmm. po, raporti këtu fillon gjithë historia. Do të thonë nuk është tek dashuria si diçka e veçantë. Është tek humbja e saj në raportin e parë dhe ai kryen një, një nga mëkatët ankohet te zoti pse një jo? ja mori ankohet një njeri që besoonte domethënë tat po ishte shumë njerëzore tata ishte 37 vjeç kur kur kur kaloi avdijë Ve... mm. është adopti njerëzore pra është adopti njerëzore është normali adopti njerëzore po kemi parasysh klithma e tij çau muret mm. ndryshoi gjithë gjendën e kishës ai i mbante i mbante mri zotit ai i mbante mri që i mori këtë lloj pjesë të bukurisë domethënë këtë lloj që jepte jetë dhe ai fillon të shkruajë Uh, ë gjithçka e shikon si poezi dhe të vdekur e shikonte domethënë mm. buzët syt mështejin të thonë bën tata nuk besonte më uh, tek jeta e amshuar tani që ajo vdiq ai ai ndjen dë frik ndjen dë frik nga varri ndjen dë frik nga ka... që... është një e bukur që që është sepse është një pyetje shumë njerëzore hoj hoj ato frikat ama a kemi zotin a ka jetë pas një dashurie kaq të madhe domethënë si mund të jetojë njëri pa një dashuri kaq të madhe kur dikush prej gjysmës veti humbet ç'do të bëj më të domethënë a ka nëpër fukiyën e rrezuar është është, është mrekullueshme dhe raporti i i i mëkatit është raporti i një proteste të pakuptimt mm -hmm. kur njeriu bën mm -hmm. me, me humbin sepse nuk e para nuk themas asgjë mbrapa se e dyta që kujt i ankohemi do të thënë nëse besojmë besojmë se Zoti nuk e bën merr atë që ka rallën dhe nuk merr gabimisht mm -hmm. pra në raporti besimit është që ti të kuptosh dhe të pranosh atë që të ka ndodhur realitetin nuk është kaq e thjesht po është poetike Përsh po fantastike, po është domosdoshme sepse ne çan doll me një njerëz kur i ndodh një keqje. Kërkojmë që ai të kthehet me realitetin, të kthehet me këmton tokë, të kuptojë dhe tjetoji, tjetoji vetë njëtë njëtë njëtë. Ashtu që të jetojë, të jetojë vetëm në jetën e tij, të jetojë ashtu siç do ta donin ato që nuk kanë më për këtë. Mm -hmm. Ato do donin ato do që ky tishte i lumtur ose ajo tishte e lumtur. Çfarë do të ishin dashur ata? Pra, nuk mundet domoshta, nuk është amaneti që ti mbetesh peng i, i një gjëje që edhe pse është shumë e rëndësishme, edhe pse askush s'ka pse ta harrojë domoshta dashuria them nuk ka kohë. S'ka rëndsi në, në jetgjatcinë saj, po sa e madhe ka qenë, domethënë se ajo e përbon gjithë raportin e vet. Dhe atanuzhi aty ka gjithçën e vet njerëzore të, të, të një njeriu kur i ndodhi një humbje, një dashurie kaq madhështore, por ka dhe një ngjëmn tjetër, sepse në momentin më, domethënë kur ky ishte i shkëputur nga bota, kur gjithçka e kishte me kujtimin e Kalis, m vjen i vjen të kërkojë duke hiç pikturën e Galidis një një vajz. Një vajz. Mm -hmm. Një vajz që e fut në një bot tjetër. Ëh. Mm -hmm. E futnë atë të pamundurën, do të nuk kishte më bashkohet mëkati shpirtëror me mëkatin fizik. Bën ë uh, atë mëkatin e mishit që juhet ëh bën dashuri me këtë vajzën pikrisht aty ku mbante ikonat që ishin të gjitha ikona me fytyrën e Kalias e ky ky pikturonte vetëm atë tani në të gdhendura vetëm të asaj dhe dhe këy bien mëkat dhe ka, do të le të vetëm këtë pjesën e e shkurtër këtu se kundodajoj që është është si thua kundështia tre herë ndaj Zotit domethënë aty aty ndodht gjithçka ky shkon ha, bon. që të mbaj një mesh Mm -hmm. Mirpo, uh, as nuk është larm pasi ka bër uh, seks me këtë gruan dhe e ndjen që nuk duhet mbaj mesh, se është prift. Mm -hmm. Dhe shqiptim këtu ëh, se buteli nuk e thot farë këtë gjë. Por që, por që, por që ideja është këtu që edhe uh, këtu Zoti i uh, kemi përdorur pa greqisht këtu në në formën uh, Kyrijonizë, që i thot. Anaxisos, që do thot, nuk je i drejt. Zëri diltë nga muret e altarit ku patën fërfëlluar krasht pendi. Tata e digjoj dhe thavet me vete. Aksis. Unë më katar janë, por hirin s'ma kamara s'kush. Dhe thame zëtë fort, aksisos, anaksisos, i thiri i panjori, për të dytën herë, urata ja këtheu i zëmruar, aksisos, pra jam i pastë. Mm -hmm. Anaksisos, për tri të thëna, thë tri përgjigje, digjoj muri i faltores. Dhe si ishi shpejt në zemrim, Si ka qenë janë të gjithë ilirianët, edhe atëherë kur kanë hirën e Zotit, thiri me zë vrazhdët. Aty mbets. Dhe Zëri ja ktheu, kur mos vdekjësh. Dhe ai nuk vdes pastaj. Dot. Provon të mbytet, provon të hidhet, di që është mbi ujë, është mbi zar, është mbi këtë smallkimi. Pra, kërkonte vdekjen, e nuk e gjente më. Ne dim shumë mirë që sa e rëndësishme është kur të kam do të thënë nëse dikujt i kanë ndodhur një etj ta mallkoi dikush si çfarë ndesë ka do të thënë se si mund ti mund ti mbetet peng gjithë jetën që dersa dersa të qetësoj shpirtin e vet që tjetri i vërtet është tërhiqë të nga ai dhe mallkimi duke si një peshë e madhe si një gjë që që nuk ndalet sikur do të rëndojë sikur të krrus do të thënë ti nuk ecën do të më dhe në fakt në raportin e sa është sfida e e e, e mallkimit më të më mos vdeksh hm mos vdeksh pafsh kohora të cilët nuk të përkasin ty mm -hmm. të cilët ti nuk i kupton të zëri nuk ka asnjë lidhje me ty. Dallë i shikon në një botë tërsh. që ishte larg ti, larg gjërave që kishmë ndëruar ai krejt ndryshe nga vetë cila është fuqia e njerëzit. Nuk është te gabimi, është te mënyra si kuptojmë gabimin. Mm -hmm. Nuk është kjo e ndryshon njeriu, se gjithë, domethënë, janë pjesë e gabimit, por nuk janë gjithë pjesë e pendimit dhe nuk janë gjithë pjesë e kuptimit të këtij gabimi. Ne këto ndryshon gjithë tipi, domethënë, nuk është raporti se domethënë njeriu është i gabuar. Vetëm Zoti është i pagabimshëm, i zgabushur. Problemi është si shkojmë drejt këtij gabimi. Si arrim të pajtohemi me të? Ku ku e vëmë vetë vetën përballë këtij gabimi dhe si gjejmë rrugën për të përmirësuar në këtë drejtim? Ky është një himn, një poezi domethënë, është poezi fantastike për raportin e shpirtit njerëzor në raport me dashurinë, në raport me gabimin, në raport me jetën, në raport me vdejen. Është një nga prozat më fantastike që i qendron çdo lloj kohe, është vjen ka që e më belë, është një nga prozat më të nëmësishme të, në të, të lëdësitës Shqipe pa dushimë, në dhe një nga prozat që unë në sugjërojë Meknesi ta lexonte çdo gjimnozis, çdo student. Sa më do të thoshim, nuk do të ishte mirë që të ishte në në listën e tyre. Shpresoj që ti të, me... nuk e nuk nuk e kam parë që është OPS, por do të ishte kjo. Po të shofitu fti tujt të, të tjerë, domethënë, domoset kuteli, nuk duhet mbi të fikët edhe ta ta verifikoj mm. të, të zyrtarisht që nuk <të> e, është. Por për... kjo hap kaq shumë kaq shumë sepse ky është bisedash, po pra. Është debati, ky është temë. Edhe gjithkusht mund ta lexojë. Kjo kjo lexohet me një tulur, domnosse kjo rritet për një herë, është e shkruar që disur ajo është një një një proz kaq kaq kaq rrjedhshme, kaq fantastike sa mund ta lejosh unë të them në kthesësi të madhe pra që unë kam lexuar dhe rilexuar. E kam lexuar, unë ti e peq, unë kam kopje tjetër nga të para që është pa, botuar. Ai është i botuar disa herë, ndonëse unë them me kthesësi që është një libër që mund ta ketë çdo librarie. Është ato që ngrenin pikpyetjet më të rëndësishme në të njerëzimit. Mm. Në raport me dashurinë, në raport me jetën, në raport me mkatën, në raport me vdejen sepse unë personalisht të temë që një njëri që nuk, nuk, kuptohem vdekin, nuk kuptohem që të kuptohem vdekin, nuk të kuptohem as jetën. Në momenit që fillohem të kuptohem vdekin, të kuptohem dhe jetën, japi kuptim vjetës. Në momenit kër e dim destinacionin, dim dhe të japim kuptim gjërave. Mm. Sepse kufiri që duket paradoksalisht si fundi, në fakt e shqibimi i, i, i gjërave. Si që të temë unë që, që ose nuk ka finisht, nuk, nuk, nuk ka kampion. Ka finisht pa ka kampion un kufiri është fillimi i kuptimit njeriu sepse njeriu duhet kuptojë që java, ora, muaji, dita, nata, dita, nata janë kufi, janë kufi për të kuptuar në veten tonë. Në momentin që dalim jashtë rufive ne bëhemi pa të kuptuar më për veten. Ëh, kapërcimi i kufirit nga Tanushi, domos mos deksh që kaloj çdo gjë tjetër, nuk, nuk e percepton, ndaj lutet me çdo gjë që të shkojë drejt dekës. Po si shkon? Shkojë, shkojë, kalojnë. Si shkon? Duhet rikthehet atje. Duhet rikthehet te origjina. Pra njeriu në shuron raporti me veten kur kupton atë pjesë të gabimit ose pjesë kur shkon drejt vendimit si si domethënë no, ky ësht, është ky ky është rëndësia më e madhe. Nuk është te gabimi, është te mënyra se si shkruajmë te vendimi. Pendohemi apo jo? A rikthehemi te vetja, a kërkojm falje apo jo? A dim të shkojm drejt raportit, a dim të kërkojm falje dikujt tjetër? Kjo është një kjo është një sistem shumë i nëndësishëm që që kjo e ngrensi poezji domethënë raportin. Ës ndoshta kalojnë 10 shekuj që që nga koha kur që ngjarë ndodh dhe ai merr mallkimin për të mos vdekur. Ai lviz ca nëpër liri, siçoj atyre. Ky ishte pjesa Bubutima ku ky shërbente si prit. Po dhe hyri jaman fundfaret, do të thonë tregon një pjesë Takmarës dhe i thotë edhe un të kërkoj falje. Pra ajo është, ajo është, edhe ti edhe ti. Më pra fali. do të dy falje, mm. më thonë. Engjëlli, engjëlli mm -hmm. kërkon falje. Mm -hmm. Për masën e madhe të ndëshkimit që i ka bërë. Pra, në për sipërthën që mëkati është pjesë, çdo gjë, çdo do të qënje Por, Merkulia është të të raforët në qekutojmë, të falësh dhe, fa, dhe të kërkosh falje, të mm. falësh dhe të kërkosh falje. Këto janë oh. dy raforët më të nëcishme që i hapin kuptim një rjutë. Dë me thënë, kemi këtu uh, momentin kur kanë kaluar 10 shekuj. Në theotë, dhe, dhe ai është kthyer sërish tek ai vendi ku kishte ndodhur ngjarja e parë, ku ishin qenë. Pasi të flet, pasi të flet. Është rrëfyr, një... po. Sepse ka the një gjë, duhet ta themi këtë, që uh, megjithëse historia është universale, që mund të lexohet nga kushdo në të gjithë në botën dhe në çdo kohë dhe është është e mrekullueshme, ndaj flet edhe një francezi dhe një japonezi, por është letërsia, nga ato që thënë mund, nga ato që thënë, domethënë një koncept provincial që themi me gjërat që janë. Po, jam konfuzuar në hapësirë këto, po këçi kuvertën mund ta ketë shkuar kushdo në gjithë mm -hmm. botën. Është saktë. Edhe Por... bubutimat që bën ai, një fshat që edhe gjendet dhe zgjendet, mm -hmm. edhe bubutim, bubutim mm -hmm. duket si si bubullim, sepra <laughs> po, ka konceptin e diçkaje që zhurmë më të madhe se dashuria dhe mm -hmm. falja janë zhurmë më të madhe. Jan zhurmë më shpirtërore, y zhurmën e keq. Okay, Jan si ato zhurmë të valës detit që vetëm të kënaqin, mëton gjithë këndon diçka edhe një homazh për për natyrën shqiptare. Që ku ky e ka vendosur. Sepse mbas 10 shekujish ne e gjejmë, un po them 10 shekuj, nuk e them sa shekuj kaluan. Nëse ti por, ke bërë leximin tën si 10 shekujuar, po. Duke u marrën çik, sepse ai i referohet gjërave që sekszona, ai i referohet Apollonis, po shalom, kur kur fillon historia, kështu që duhet të ke ketë qenë hershëm. Po gjithsesi, ëm um, ai pasai, ne takojm jeton në, në Shnau pran liçenin të Pogradecit ku malet e Shqipërisë janë blu, merret me liçenin. Do të thënë ka ka ka i ka lënë është një letër dashurie. Aty ka edhe ca ca nota për për natyrën shqiptare që ose kur thotë për shembull këtu kjo sh, thot pa fjalë se toka e botos është e bukur, sepse siç thuhet në shkronj, dheu është vendi ku zoti mbështet këmbët e tija. Por më e ëmbël nga të gjitha është aheo toka e anëdëtit e Iliris e nëria e Apollonis pra bubutima dhe pasaj e përsejtë të për Kjith Lichenin dhe tregimen që ka pa ka një dashurit për par për natyrem, për, për tolën shqiptare për nështë, du më thënë, ka poezi këmplet dashurit mm -hmm. për gjith hapsiren flet për Lichenin se si ndron gjyra të gjithë jatitin, që flet aji flet për bugurin një? tani jemi, jemi, jemi momentin kër uh, kër uh, ta Tanushi uh, takohet prap me Angelin dhe u t'i gjuha një zëjrën që thiri nga murishtat M'fal. Ai u përgjigj, nuk e kundërshtojmë pra. Ai u përgjigj, "I falur qofsh. Do u bë qetësi. Do dëgjoheshin edhe bulgzat në barista." Dhe zëri tha, "Edhe ti m'fal." Tata ja ktheu, "I falur qofsh." Nice, çaj kokë. Ni mbydhje që e e, e pashë Edhe tin momentin që sa kishe mbyllu kooperativën direkt, nuk e mbaje dot më për vete, po e çbë publik e di, sepse është kaq, është kaq proza fantastike. Sa në momentin kur ti mbyll kooperativën, kuroj mbyll atë kapakun e fundit, thua që nuk mund të jetë vetëm e imin. Domethënë hmm. automatikisht të jepet që ti ajaposh tjerëve. Kjo është e njëjta. Është kaq proza, është padyshim gjë e këaj, ajo e ka përcent vetëvetiu atë kufirin, sepse jo me çdo libër nën dot që sa po mbyllim kooperativën, kemi këftë t'ia rregojmë tjerëve. Ky është nga to libra që padyshim të kemi dëshirë t'ia rregojmë tjerëve. Kemi dëshirë t'ia rregojmë tjerëve sepse ka një ka një raport dhe ka një mesazh kaq të rëndësishëm sa kemi këftë ta bashkëndajmë. Kemi këftë ta bashkëndajmë për modelin se si e thotë. Prandaj thash falja e gabimit dhe më, në domethënë më mëkatit dhe falja janë dy raporte të të, të dy dimensionet shumë të rëndësishme të njerëzit, në të cilët po të lidhi një një raport shumë mirë po të kuptueshmërie me to është në rregull me gjithë gjërat e tjera. Mm -hmm. <laughs> Faleminderit shumë. Faleminderit. Ëh, kaluar 15 16 minuta, shumë shpejt ne mund të E shef që nuk vështirë i vogën? Jo, sigurisht jo. Ka ha, hap ha, shumë, andaj më them hapa ha, atëm temat që s'dash. Kemi, folur, kemi ha, folur më shumë, domoshta më pak për libra me dy vëllime, dhe ne kemi folur shumë. Është është e madhe, është gjë me mkatit nga Mitrush Kuteti. Faleminderit Gimi. A Gimbatçi më jdash kritikë të artë prandave me ne këtu për të folur për libra të mirë. Fundjavë në barënë. Fundjavë në barënë. Një taj shto. Kërënë bas pakë. And it's hard, the days just seem so dark, the moon and the stars are nothing without you, your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you, deny this emptiness, this hole that I'm inside.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 take care of you the <laughs> don <laughs> dhe në përmbledhje më shëndaroj përshëndetim Sam Smith lay me down shtatë ditë sik nga që sapo dëgjova un jam blendit u bashkëngjerim në mëngjesi bim mjesi bim mjesi blendit me altin bim mjesi me altin edhe me lorin në cafe fem në 104 ok ëm po shkojë për shembull një histori që tregon se si janë gatruar në shtetet e bashkuara të amerikës në xhorxja kur zyra e mjekut dëgjor Bas i ka kryer punë të saja, i ka dhenë një familie trupin e gabuar. Dhe pa. ata kanë bërë oh. të gjithë këtë gjëndë, do me thënë që shëshuat shërbimi, funeral, varimin e tjere, tjere, tjere, tjere. tjere. Pas po e kanë marrë reshë që e kanë bërë gjithë në gabin. Kemi nga trua trupën, dhe duhet të, të, të silni t'ju jabim... Trupin tjedër. Ndodhë po. dhe kjo, imaginojë. Po do t'jetët mëshme, për por ata që kanë pasur shumë të mbarshme. Nëse atë paktën atë paktën, paktën kanë vajtur se ka dalë se atë në trupin e gabur. Nuk vjen po, po, faleminderit. Po po po, nuk e dua, nuk e dua. Por jo familja është ndier shumë keq, ë uh, gjithsesi, ë uh, byroja investigimit e Georghas që ka bërë këtë gafën uh, ka marrë përsipër që të gjitha shpenzimet do ti do ti hiqë ajo. Do ti hiqë ajo, po. Kështu. Nëse dashë të shkojmë prapë, do të arrim, domethënë, ndondo. Ju më e di. Ju ftave ironi e fatit. Nuk e di. Po nuk e hap jashtë nikë, këtë duhet pyesun. Ata tashin sigurisht mezi çpristin që ta ta mbyllin, apo. Nuk ka të ngjarë ta shikojmë një herë të fundit se ta s'është ngjanin apo ndonjë gjë tjetër thjesht. Skaj minuta, mos hap, mos hap. Tanë do mund ta ken hapur ata. Të thash të hapim, të thash të kontrollojmë është. Nëse, po varet, do okay. të kalcin rrezik më i pashëm ai tjetër, e ja kan thënë pas ka zbukuruar. Vëmir se po. Ka mundsi. Ëm, um, atëherë kemi një fitues, Dunky Teqar, miqdashur, Dunky Teqar. 400. 400. 400. Eee, bravo. bravo. Në fund të ka gjetur Donaldi. Bravo. 080 Mbronu, në bro numerin fiton orën nga Prime Moments. 400 është shumë e vështirë në gamës. 400? Mm, të gjithë kanë thënë që Darka jo del, ngjelen një, uh, uh, ngjelen një uh, uh, dinak qeçarë. Inak, çfarë? -di. Dinak qeçarë. Dinak qeçarë, dinak qeçarë. M'pëlqen si përpjekje. Qend i qeçarë. Po janë dinakat, se ajo qeçar është kot pastaj avar është nga pastaj. Dinakat, dinakat ose dinak qeçarë. Dinak qeçarë. <laughs> Gjithsesi, okay. Uh, Kemë edhe një z për gjumë, për gjumur. Jo na aq po ta dëgjosh nga Toni. Por uh, duham që ta identifikoni se kujti për ketë, kam për shtypjen se njërës të kanë gjedur. Pa, dhe kanë thënë Sazan Guri. E sakt, prit, Brando. a mund të të gjështë si qishtë dhe, të manipuluar? Luani, kur kupton që është rrugë të ka buar, këthejët brenda sekondës. Nësa njëri u me gjithë të ka kuptuar rrugën e ka buar, shtonë vrapin. Uh, Sazani ka vite në faktë që imë shumë të ajdes që kafshet janë më të më të më të njëriju, e kam batali. Dhe të në teras këtë të drejtë. Dhe ti pakuar i agenturave kafshërore. Për hapi, u zë njëriju! Po më përqenë ashtu, më përqenë më në daloj një soj Si, si me atë zras Nuk me ndoj se ka nevoj për tas që arruar Apo Më përta kushe ka gjithur Aurora 504 në borën rëmë Fitojnë një lullë nga bota e lullëve Bravo Bravo i qoftë, mirë, shumir mm, mm, mm, mm, mm. Ka për muzik të një në kryurin e mqesit Ju e s'gjith një sot mishda shurguen Stefani do t'vi me Baby Don't Lie Ora është 4, falit. 8:42 minuta. 8:42. Nëse ishte 24 ajo është 100, ç'të themon tash. 8:42 minuta në kripën e mësesit, nga allet e klavë fem në 100.4. Then you'd love me good A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione Per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole Senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi Con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo, senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile che poteva ucciderti stringendoti un po' e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in alto. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la migliore cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei Essenzialmente sei sostanza dei sogni sostanza dei giorni Ma te che non ti piaci mai e sei una meraviglia del forse della natura si concentra in te Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano A te che sei l'unica amica che io posso avere L'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me A te che hai reso la mia vita bella da morire Che riesci a renderla fatica un immenso piacere A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più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 Fans dhe soni Shadi, ganti. Atëherë, miq dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është ora tani për charadionin Ateteze... e parë mm -hmm. për sot. A girl without a bow is not a girl. Ehm the vice. E hedhim për shkëllim. Atëherë jeni gati coca? Patjetër. Kemi menduar një fjalë, është fjalë e bukur? Nuk po e zgjblem që tani. Po le ta hedhim. Okej. Charadion. Loja që vendos ditemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Nuk mundesh do të ia Mhm. Si, po, po dhe, ja. jo, jo, dhe më shpëjt e para se të hidhet sigla. Të gjitha koca është diçka e bukur. Po. Ë. Nuk mund të sema më e bukur as e shumë. Është një send, është një send. Është një send, një send për femra, do të thojë. Një send për femra? Do të thonë ashtu një send. Një send për meshkuj? Jo, s'ka lidhje. E përdorin më shumë femrat, e përdorin më shumë jo. Jo. Nuk është send. Mund ta përdorin të dy. I përdorshëm domethënë i bje. Po i përdorshëm është, po nuk ka lidhje me atë. Është një send koti, është një send koti poose ka një funksion tani mbasi ti mund ta quash koti por një funksion e ka se është e ka një funksion i ri mbi trupin e njeriu apo a kanë për për jo. jo. e kanë fjalën për të marturat po është i sem që lëviz apo që rri në një vend si uh, nuk ka rrota nuk lëviz mund ta lëvizësh ti nga njëri vend në tjetrin e fut në xhep kur e lëviz apo e mban në dorë po nëse do përgjithsisht mbahet në dorë po mban në dorë mund ta nxjerr xhepin mund ta nxjerr i e ke sot në vete e nxjerr xhepin atë po çë do iri me vete këtu Kam diçka në çantë që tjil, ka, një tjil. Tjil. Oh, ka një të tillë, se është pjesë e një sendi tjetër. Ëh, ka një të tillë. Ëh. Mia, jua dhash ndihmën e madhe. Ka një gjë që ka jo, një no, të tillë. Është një ç. Jo, në çopën e. Jo, çelsa, mos ka çelsa, no, vetëm no, no. aku. Jo. No. Jo. Ja. Ehm, funksionin ti çelësi, funksionin ti sendi, jo. Send që është pjesë e një sendi tjetër. Kemi dhënë në studio me këtë? Të të tillla. Me këtë? Të till. Pam. Kemi dhënë në studio ato. Tjetër më shumë se një madje Edhe me ngjyra K k k k Me k fillon Fillon me me k Ka Ta Kam Jo Kam Kam Ka Ka Kam kamera, po më thua Jo, kamera, jo kamera, po fillon me k dhe a. E ke gjë. Du të parat i ke shumë. Pjesësin e sendit edhe fillon me k dhe a, more. Ka Nuk është, është as e madhe, ndonjëherë është diçka e vogël. Ka edhe version që nuk fillon me kë. Ah, po, mund të fillojë edhe me një gjëm tjetër. Po ka pa ka oh, pa da. Është simbolon, yeah. që simbolon që e gjënën xheria këta edhe Ja të duni s'oj. Ëh? Vërtet? Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Mbajtës funksion temë. Bravo, bravo. Këto gjetje nuk di nga këto grimat apo alert. Po i rëshneti me këto më veten çan. Po parfumi më ka një të tillë alti, ëh. Pra, okay. Emra bosh të na të vendit kanë një të tillë. Kush? La pustilat kanë një të tillë. Po la pustilat e mia kanë një të tillë, po. Po. Op. Ne rregullo, okay, faleminderit goca shumë. Faleminderit goca, e gjetëm. Po fak, na dimë pak Lori ta mendonim të me donim të, të fjalën, po. Ashtu. Hmm. Po duke kishte diçka më maskullore. Po ai. Pa lidh. Duke qika... okay. <gibit> duke që. Okej, duke kishte një finesse këshë radhë. Po <gibit> si në anglisht I know him keeps getting better tani ne ku bënim mëjesit në dashur. Jeni me klub femnë 100.4, pas pak edhe lajmet e 09. Now we're caught against the tide Those distant days all flashing by each other. Yes, mirësinë janë ndërkruan, جسet 9 të 6 minuta. No. <coughs> no. Yes. Skëldini. <laughs> atëre. Olga, atëre kënga që sapo u dha ishte. Ishte kënga e ditës. Jepi orta, bravo, Eshtë bravo. Prost fitues 5-0 me numrin fiton një kurs fotografie tek Art Center. Bravo. Dërgon në lidhje me Radio Dark. Ës Denida dhe ka thënë Kapak. Bravo edhe Denidës Kapak ishte saktë për nosin e Flex fiton. Shumë mirë. Jemi në orën e 3 të këtij mungjesi, çdo të premte në orën e 3 ne ë futemi në uh, atë zonë që quajmë ora e punës ku flasim pak për uh, punësimininor dhe disa nga nga temat që prekin këtë, por sot kemi një të ftuar, ë uh, i cili do të na flas pak për uh, të punosur atë që ai vet ka në biznesin e vet. Shumë prej cilëve janë të rinj, ë uh, dhe nuk janë të paktë, por përveç kësaj, përveç kësaj, uh, pjesa e biznesit të dyre është ofrimi i informacionit mbi vendet e punës. Ka një agjenci pra që Gjen gjen punë për njerëz që kërkojnë dhe gjen kandidat të vlefshëm për ato A biznese që kërkojnë të punësojnë. Kështu që, që është krimi i kësaj lidhjeje, kësaj urës midis atij që kërkon edhe atij që e ofron punën. Që është interesante për të parë se çfarë ofron tregu shqiptar, çfarë kërkojnë njerëzit uh -huh. dhe cilat janë disa nga kriteret që të rinj duhet kanë. Po edhe mundësitë. Pasi kurinë këtë treg kur bën agjencinë si to aż të punësimit mëson se çfarë oferta është aty. Ëh mm -hmm. uh, dhe kë informacioni është pastaj çfarë çfarë uh, njerëzit kanë nevojë të dinë. Apo jo. Kë komunikim sa interesante sot uh, klubin e mjesit. Në lidhje me punësimin do të shohim uh, pakse çfarë uh, gjëra shoq ofrojnë e uh, çfarë juve mund të kapni. T'kapësh një punë sot është jo aq lehtë. Vështir. Është vështirë. Ka mbash pastaj është më vështirë. Është në dorën tënde. Mm -hmm. Po. Por këllon... varet nga vullneti dhe dëshira e mirë që mund kesh. Vare mm. nga puna e. Ne mund që... no, të fitojë fatin, të gjithë. Nuk është, ky është një problem mbar mbar europian tani, mbar botror do të thënë. Po punsimi i të rinjve, në çdo në çdo vend që shikosh, ato që janë zhvilluar apo që kanë më pak të prekura nga kriza, ajo pjesë e popullsisë për që vuan më shumë nga papunësia është janë të rinj, janë të rinj, janë të rinj. Mm -hmm. Sidomos në vendet si Italia, për shkakun Spanja, ku punsojnë njerëz dhe punsojnë për jetë. Është shumë e vështirë të heqësh nga puna, për shkakun. Kështu që i ke administratën në bëshu me 20, 50, 60 vjetësarë që nuk lë vizin kur edhe nuk lën hapsira pasaj për, për më tërin që të që të futen atje prenda Kështu që kjo dhe tjetë e tema e kësajore punësimi rinor Përësim dhe juve nëse keni një pun ndërmend në diçka që ju përqenë Nëse është kjo diçka për shumeun që e gjen në Shqipëri apo që nuk e gjen. Se kam për shumeun sa të rinj që ndërpasherë më shkuarën në faqën time që janë në klubi astronomis. Edhe mm -mm. me siguri që do donin të ishin ndër ata që shkojnë atë misionin në Mars, se keni para syve për zgjedhjen që po bëhet. Po, për, po, për ato që është biletave. Edhe 24 veta, po. Bileta vetëm vajtje për në Mars, se keni trajectorë të çuditshme, por Nuk e di, ka punë për, për po, ata mund të mos ketë punë aktualisht në Shqipëri. Paktën jo në atë Jo, jo, sh... jo na Prizën. Yeah. Jo, ja kam fjellën një herë e kam shumë dëshir këtë, që kur e gjë për rreth par. Që ti ikte në mars, po. Jo, po, prandaj është e çuditshme dhe interesante. Sh... Jo, gjithë të gjithë kanë fatin për ta provuar. Nuk aplikove ti, nuk aplikove. Jo, mora vesh. Po. Ishte. Jeri nuk ka blerë prej për një aplikim tjetër, nëse do ndodhi. Muam pëlqen guzzi i Jerit. Ka guzzi. Faleminderit Altinir. Ai tendovish mëna. Qyse. Jo, faleminderit. Ku? Në mars. Në mars. Okej, dëgjem nga Madonna, kjo është Frozen. Ora është nënte djetë, mi më gjesë, grubi më gjesët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 Mirëmëngjesim, ju dukeni ardhur në orën e punës këtu. Sot të premten miq dashur, ne kemi të ftuar edhe Ylli Sulën. Mirëmëngjesim. Mirëmëngjesim. Mirë se ngjatur. Botuesi i revistës e informacionit Chelsea, e jo vetëm disa gjëra tëra guidë të Tiranës ka ardhur me vonë revista Kult, por tani s fundmi, të kjo do të fokusohemi më shumë sot me bisedën tonë Ylli, ëh, edhe një agjenci punësimi që quhet që që profesionisti. Profesionisti. Cila është adresa juaj online? Ta bëj për... Profesionisti.al profesionisti.al ku e dëgohat. Atëherë, më uh, shqrëndo tek profesionisti.al diçka që un dua të yllin fillim fare ta shpjegoj e pastaj do të të bëj sa pyetje për të kuptuar më mirë. Tek profesionisti ndodh ajo që shprehet më qartë në atë sloganin apo në uh, devizën e profesionistit, që është profesionistit punën, punës profesionistit. Ëhë. Mm -hmm. Dhe uh, un besoj që pavarësisht se disa ve Kjo mund mos të vi fort mirë, duke pas për asysh edhe probleme socialet të lidhro me papunësin, por unë besoj që probleme mëj madhë në Shqipëri, mëj madhë së sa vetë papunësia, është t'i gjesh një punë një riun e durë. <të> ka pun prand ti thua që nuk qetsojnë njerëzit e dur. Unë mendoj që ka më shumë punë sesa ç'mendohet, uh -huh. por ë uh, vështësia qëndron tek përputhja mes kërkesës dhe ofertës. A ka një problem komunikimi? Jo vetëm komunikimi, ka një problem uh, që nga sistemi i edukimit ë uh, për sa i përket përgatitjes së ë uh, të rinjve për tregun e punës e uh, përputhja mes uh, nganjërum shpreh etiketës me të cilën disa uh, të rinj dalin nga shkolla nga universitetet mm -hmm. dhe përmbajtjes që ka etiketa ka realisht në tregun e punës. Po mendojmë mm -hmm. si një si një kavanoz tani. <laughs> <të një, laughs> që lexon recel çeshije por porse në tregun e punës në çdo derë në një zyrë apo diku tjetër ka një gjë mm -hmm. tjetër dhe mm -hmm. a përputhet kjo etiketë me përmbajtjen që realisht çfarë kërkohet? Mm -hmm dhe pjesa tjetër po këtu lidhet me gjithatë ato që mund të quhet edukata e punës, mentaliteti për punën. Dhe ë uh, këllë mendojun është dhe problemi kryesor më shumë sesa papunësia. Si. Dhe për këtë dhe për këtë, ë uh, Chelsea gjatë rreth 17 viteve, se gazeta është bërë 17 vite në treg, është përballur gjithmonë uh, ë zgjendur në një fluks shpeshherë kaotik punë kërkuesish dhe punë ofruesish. Ëh, mm -hmm. uh, po shikoni në një, po thoja unë në një rend javor, tek Chelsea ka rreth 300 kompani në javë, 300 deri 350 kompani në javë të voglat mesme të mbaja, të cilët kërkojnë punonjës. Pra, tre, 300 kompani kërkojnë punonjës. Pra, në në 300 vende pune, por këtu po janë vërë. mira un kërkues që marrin gazetën për t'u informuar apo që vend dhe njoftimin e tyre në gazet për t'u informuar për këto vende pune mm. sepse janë në kërkim të një vendi pune. Ajo që ne uh, menduam par, para se të hapnim profesionistin, duke bërë një studim të tregut, uh, duke bërë një analizë të gjithë uh, kësaj që po ndodh, konstatohet që uh, ka një ka nevojë për një filtr. Në mes këtyre dy e grupeve, punë kërkuese dhe punë ofruese, sepse shpesh kërkimi është kaotik, jo në mënyrën e duhur, jo me parametrat e duhur, që nga ndërtimi i një CV-je, që nga formulimi i një uh, oferte pune për mjaft biznese, mm -hmm. dhe uh, po kështu bëhet shpesh gabimi, sidomos nga bizneset që meqë ata e njëojnë atë punë shumë mirë, mendojnë që janë automatikisht dhe personat më të aftë për të gjetur kandidatët kandidatet gjë që nuk është e vërtetë. Ëh. Mm -hmm. Gjë që nuk është e vërtetë. Po, uh, rekrutimi ga, është tipik për shkakun që bëhet shpesh në për CV. Po, ëh, uh, e para që gab në, në për CV. Mm -hmm. Në për CV gabimi tipik që bëhet është që përgjithsisht ka një tendencë të thuhen të gjitha të mirat e mundshme, gjë që shpesh nuk lejon profilizim shumë të mirë të kandidatit. Ëh. Mm -hmm. Kështu që ëh uh, uh, Zijate, too much information. Ë jo jo vetëm shumë, mm -hmm. po shpesh dhe informacion ë jo i sakt. Ëh. Mm -hmm. Shpesh dhe informacion, I sakt, i sakt, jo i sakt, jo apo pa lidhje. Jo jo i sakt. Jo i sakt, jo i rrem. Si a fusin po, ismazor. Mëfton të zbukaron. shikoni shpesh për shembull se çfarë quhet për niveli kur flitet për nivelin e gjuvës tuaj. Ëh. Mm -hmm. Ëh. Mm -hmm. Po. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. <laughs> shumë mirë. Gjithashtu, apo jashjut, gjitha. për, për nivelin e e përdorimit të të kompjuterit. Ëh në programe të caktuara. Dhe aty kemi shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Dhe ë kjo e bën që të harxhosh një kohë shumë të madhe nëse këto kandidat e, nuk parafiltrohen. Mm -hmm. Ëh. Mm -hmm. Ëh. Sepse në CV dalin në shumë përputhje, janë ato gjata njërë, dhe ë që nganjëherë kuptohet se i ka ardhur shpesh tregu në këtë në këtë drejtim këtu një nga elementët që e ka shtyr pa këtë që në edhe ajo përhapja shumë e madhe e atij procesi të famshëm të masterizimit masiv të populatës. Që që gjithë të dalin, <laughs> që... kandidatë që janë të gjithë të mbi kualifikuar, që janë doktorantë mund të jenë me master, master shkëndësor, master nivelli 2, e këtë nëse qëfar, kanë baruar këtë fakultet, atë fakultet, pra ti shikon që nga qëvarë të ngëlon e qëvarë mund të shhidhet në ledër, ti ke një ushtri njërzish të super kualifikuar. Exact, për dhe kjo kërkonë shpesh bizneseve që të unë basin shumë kohë. Por në realitet, të të thuar, që nuk është kështu. Në realitet, nuk është kështu dhe nuk mund tjeta s'njëherë mm -hmm, kështu. Mm -hmm. uh, Përshkakun, sepse uh, gama e profileve, gama e profileve është shumë e gjerë shumë specializuar dhe specifikuar dhe profilizuar mm. sa pa, sa kjo që pra nuk do të bën gat vështirë për ty për shkak të shpesh paraqisin një CV pak më të përgjithshme jo me specifikimet e nevojshme, mm. profilizimet e nevojshme, sepse thon ka do kap, të kap, po, diçka do kap, që është përsëri gabim. Pra ti thua që është më mirë të bësh një CV që është e profilizuar ti jep një drejtim se sa të të shkosh për këtë iden eksakt, domethënë për sa ka keni bër, për sa ka keni bër një shkollim, për sa ka ke, keni bër një ë qofdhë një trajnim, qofdhë një specializim. ë mm -hmm. nuk po flas vetëm master, doktoratur apo të shkojn profilizimin që shkojn shumë lart. Por në çfarë do lloj profili në të cilin ju ë keni investuar që do të thotë kër investonë atë profil do të thotë që e këndjerë dhe vetën atë profil është mje që kjo të theksohet mm -hmm. Pra ti nuk e nevoj që t'jesh e uri ditë dhe dishtë gjithë shka Mjafton që t'jesh specialistës në një që Unë Bota sot është profilizim. Duhet ta themi këtë, bota sot është profilizim dhe ai që, që pretendon ylli. Të domethënë, jo, jo multitasking e, është gjë tjetër, jo multitasking në këtë mënyrë të funksionuari më dhe, dhe, dhe e, jo profile. Edi, domethënë, dhe profili. Koncepti është i njëjti, ama nuk është e qartë. Ai mendon që e duan multitasking unë me di. Je punën të përballesh me një vend pune nëse nuk je në profilin e dur, por je te kjo pjesa e njerëzve që pretendojnë që bëjnë shumë gjëra. Mhm. Uh, ata ka rezultuar që ata që pretendojnë që bëjnë shumë gjëra kanë shumë shanse mos bëjnë asnjë gjë shumë mirë. Uh -huh. Ase dje shumë mirë. Pra, janë janë në një nivel po thua ti. Kërkon profesionistë. Mm -hmm. Okej, okay, shumë mirë. Çdo çdo çdo profil do ka profesionistin e vet. Mm -hmm. Kjo kjo është Iran, do të thënë ana e atyre që kërkojnë punë. Pra, gabimi që mund të konsiderohet që ne e adresojmë është të, të mos bëritë një CV që thotë se ti ja, di të bësh gjithçka. Po. Doktor i përgjithshëm, ekziston doktor i përgjithshëm. Mhm. Mm po deri në çfarë niveli? Nivelin që do pa, si ta ushkon, në kon, në urgent, të presi pastaj në urgjencë. Shkon te profesionistë specialisti. Po. Specialisti. Dhe kjo është e vërtetë për çdo gjë. Mhm. Mhm. Ja, sigurisht. Po, edhe në gazetari. Nëse eh. do do do do themi tani nuk mund të themi që ka gazetarë që bën edhe kulturoren dhe politikën dhe, dhe kronikën e as dhe ekonominë. Në çdo në çdo fush ka një profilist. Okej, okay, kështu që kjo është këshillë e mirë. ë uh, këshinj nga nga gabimet që bën. Po në biznesi gabon kur kërkon uh, apo e ka më të qartë. Kandidatin e vet, kjo një Business, dhe e dyta pyetja që duhet të bësh kjo. Duke qenë që sot ka një super masterizim, që të, edhe kandidati më i dobët të vjen në letër i shkëlqyrer. A nuk uh, e bën kjo më të vështirë për zgjedhur, duke qenë se realisht uh, është i edukuar fort e kanë fjalën në uh, termat arsimimit, është është mirë që është gathi që është kandidati i dur, e bën më vështirë ta zgjesh atë sepse ata dukën njësoj në letër. Është ajo që tham pak më parë, që në letër kjo i ka vështirësuar punën e biznesit sepse është krijuar një mas shumë e madhe njerëzish, ëh, të cilët në letër janë me një të njëjtat parametra. Ëh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. uh, dhe biznesi aty ku shpesh mund gaboj në të gabojë në këtë është urgjenca që ka. Pra mos mos paraqgatitja, gjetja e stafit kërkon kjo. Do ti kushtosh kohë. Do t'i kushtosh kohë sepse ndryshe do yish në ato lojën ku çdo 3 muaj do rikthehesh te gazeta Çelçi për të bërë një ofti. Ëh. Të ripërsëritim. Që është kosto për biznes. Që është kosto. Harxhon kohën, ti mëson diku i procesin, pastaj e përzën me një tjetër nga para. Për ta shkiron, do t'i kushtosh kohë. Por nëse do t'i kushtosh kohë, ëh dhe do ta bësh po vetsi biznes, vjen ky konflikti që koha e një biznesi apo një drejtuesi biznesi është shumë e çmuar në drejtim të biznesit, sesa duke u marrë me këtë proces. Për këtë arsye kjo duhet i lihet në Në dorë është si specializimin sërish. Absolutisht, me një bashkpunim si një shërbim, me mm -hmm. një bashkullim që i shërbehet biznesit. Ky është gabimi, domethën gabimi i parë që funksionon shpesh në urgjencë. Gabimi i dytë është ai që unë thash që shpesh ngatrohet që meqë ai biznesi e njeh shumë mirë atë punën e vet, mendon që është në gjendje të gjejë kandidatin më të përshtatshëm. Ndërkohë që nga ana teknike absolutisht është e vërtetë ai është më i përshtatshmi për ta vlerësuar se çfarë po kërkon dhe ai ka apo si ka ky kandidat këto uh, të dhëna, uh, por nuk është fare e thënë që biznesi pra si të jetë në gjendje, pra drejtuesi i biznesit të jetë në gjendje të vlerësoj kandidatin nga ana e disa kritereve të tëra, si sidomos ato që quhen specifikime personale për sa i përket anës psikologjike. Dhe e, ka disa pozicione pune, ka disa vënde pune, mm -hmm. të cilët e, këto specifikime psikologjike, apo këto orientime, apo të dhëna psikologjike të kandidatit, pikat fort, apo pikat të doptat të ti, bënë që e, mund të nëzirën dhe jashtë lojet të dhëna teknike. Mm -hmm. Pra ka aftësi, për cilën dhe kandidatit nuk i hethë dopt në sikineret. Qos në qosë e gju po një biznes, po kërkojnë një drejtus sektorial. Pa, pa. Një drejtus sektorial, nëse a i nuk ka të dhëna teknike, për leadership mund të ta njohëni sektorin shumë mirë por është një teknik. Nuk ka është nuk ka karizëm për drejtuar. Por nuk mund të drejtojë ekipin. Ëh. Mm -hmm. Nuk mund të drejtojë dot ekipin. Po dikush për shkakun që uh, mundet ta drejtojë ekipin por nuk e di. A është ka diçka që ju e ja vini aty në dukje? At, absolutisht kur mm -hmm. bëhen, pra ka një seri me shkallë uh, nga agjencia që ndiqen. Pra ka shërbim të nivelit më bazik thjesht mere në CV propozo një short list, po ka një CV ku shkojtë, ka dhe një ka disa shërbime që shkojtë shumë më të e sa kaqë, pra gjithë kandidatët të tervistojnë, por mund të shkojtë dhe më të e sa kaqë, që gjithë kandidatët mund të nështrojnë një uh, testimi profesional dhe kandidatët, po kështu mund të nështrojnë një testimi psikometrikë. Uhum. duke kombinuar testim profesional me testim psikometrik, ato që ka dhe në CV, konfirmimet nga punë dhe nësit e më parshëm, uh, dhe uh, ato që ka dal nga intervista me kandidatin, atere i shkojt biznesit me një list të shkur të kandidatës potencial për intervist përfundimtare nga AIP, pasi në fund fare sigurisht do vendoset ajo da marrë pozicë. Fletim për ty. Ëh uh, për ta shëruar bak për publikun sepse është me interes. Kur flasim për shume, domethënë, kjo bën që CV-a, uh, si ajo e famshme rezume, ë uh, ku shumë studenta në më fillim mendojnë që kjo është uh, prezantimi i tyre, bëhet një epasta e punës, sepse ti po thua, jo, CV-a është 1, po pastaj kemi testin psikometrik, pastaj kemi testin psikologjik, pastaj kemi uh, aftësitë komunikative, kemi tjetërn, tjetër, tjetër, pra fillon të bëhet buçeta me me me të dhëna të kandidatit apo o, aftësie e talenteve të tij më e gjerë. Kur flenumi për psikometrikën, çfarë çfarë supozohet që të masë kjo? Domethënë në rezultate. Atëre, në në rezultate, Atere, në, si në, në, të rezultate të në rezultate kjo mat një seri me elementë, është mm. një është një testimi i cili neve duhet të ka kuriozitet profesionisti, si profesionisti, pra si profesionisti, e, agenci, tesit, e kemi e bëjmë nuk e bëjmë drejt për drejt në. Pra ne kemi bër një marrëveshje uh, strategjike me një kompani angleze të specializuar në këtë fushë prej 40 vjetësh që punon dhe në momentin kur arrim që biznesi të ketë një kërkesë apo të pranojë një kërkesë për analizë psikometrike të kandidatëve të uh, cilët po kërkon, uh, bëhet kjo analizë e cila uh, nxjerr një seri elementësh uh, po sen celular. Po, ne dimë që kemi njerëz të cilët janë një, introvert, ekstravert. Njerëz që punojnë në ekip, njerëz që punojnë vetëmitar, mm. njerëz që janë leadership, njerëz që mund të jenë ndjekës, njerëz me aftësi të mira komunikuese dhe shprehse, njerëz me aftësi, domethënë më shumë analitike apo sintetike. Pra, të gjithë këto elementë mm. që janë shumë të nevojshëm, fash marrin peshë më të madhe apo më të vogël në në bazë të pozicionit që po kërkohet. Qartë, mm qartë. -hmm. Në bazë të pozicionit, këto elemente dalin shumë qartë dhe ne realisht uh, është befasuese se uh, sa peshë mund të marrin dhe se çfarë roli luajnë këto në mm -hmm. momentin e rekrutimit dhe të punësimit për kompaninë. Mm -hmm. Dhe sa që e kemi uh, aplikuar këtë gjë, vërtet që ka qenë uh, befasuese për bizneset rezultatet që kjo sjell. Mm -hmm. Sëpse është dhe një element, edhe përshka unë, se është një element i cili në treg sot që po flasim, është totalisht i neglijshuar. Në mm -hmm. treg në tonë, pra, ama, ama, ama, është standart pëtëror. Dhe përënë, kjo exactly. ndodhë, e, e, absolutisht kujdo. Unë e mbëjmë, në, në kampasur një, kur unë jam marrë në punë, shumë, shumë vjetë më parë, kjo flasë, mund tjetë, keqenë 2001, ose 2000, 2000, edhe ishë një list me 20, 20 Me 20 dhe dhëna, që frisim për emocione, do më thënë, mm -hmm. që është në emocionale, për a ti do të marrës një, një sens, një ndjesi, se kush është kjoj person, edhe për ditur se ku është i përshtatëshëm në kompanin tonë. Në cilin ekip sepse kompania nuk është kudo njësoj. Ka një vend që kërkon ti kë, për shkakun që edhe pse mund të jetë introvert, që punon vetëm më shumë, është llogaritëhari i kompanisë. Ai merret me <laughs> me bon librat, më në thotë dhe ai në vetminë e vetë kuën punon. Jo, kush mund të bëj gjithçka. Ideja e testit psikometrik nuk është për thjesht për të penalizuar. Jo, ja, sigurisht. Pra, ajo që është shumë interesante është që në fund të testit psikometrik, ë thuhet pikat e dobta, ëh. <laughs> pikat e forta. Ëh. Mm -hmm. Dhe këshilla që Sugyrimi jepet shetë. është si të shfrytëzohen të maksimizohen pikat e forta mm -hmm. dhe si të shmangen pikat e dobta. Mm -hmm. Shumë mirë. Qëse gjithsesku gjen vendin vend e vet. Është një tur drush, ëh, ku secili i jepet ajo ajo opozisioni vet. Prandaj më interesonte që ta zbulonin pak këtë. Tani flasim pak më konkretisht. Kto janë në përgjithësi dhe vlen për çdo lloj biznesi? Në tregun ton tani tinatën kompanitë për shembull që cilat janë vendet që ti shikon se ofrohen më shumë. Pra ku ka disponibilitet. Dhe dhe dhe nga ana tjetër pastaj cilat janë kandidatet më shumë që vijnë. Po flasim në fillim fare për për çfarë po ofrohet, çfarë po kërkohet nga biznesi. Ë uh, nga biznesi, nga biznesi përgjithsisht në të, do të them, në këtë periudhë ë uh, kërkohen uh, pozicione specialistësh. Ëh. Uh -huh. Dhe pozicione menaxheriale pa diemi në atë pikë ku një pjesë e biznesit shqiptar pas X viteve eksperiencë. Tash tani është më i maturuar, po. Absolutisht është më maturuar, detyrimisht më i strukturuar mm -hmm. dhe për këtë arsye ë uh, janë të gjithë këto pozicione që kanë bënë me anën menaxhierale të biznesit që marrin rëndësi sepse nuk mund biznesi ka marrë për masat ato tilla që nuk mund të drejtohet thjesht nga ai që e ka mm -hmm. lançuar këtë Qarë. biznes dhe uh, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme dhe kjo tregu shqiptar ka krijuar një problem të cilin po tenton aktualisht ta zgjidh, i cili ishte që nëse dikush e ndjente veten të aftë të drejtonte një biznes, do ta bënte për veten e vet dhe nuk do shkonte të punonte për dikë tjetër. Është vërtet. Duke thënë që jo nuk ndonë në tregjet uh, e tjera. Sigurisht. Pra nuk, nuk ndonë në tregjet e tjera. Kompania të më dha ka një nivel në disa nivele madje, drejtuesish menaxherial të nivelit lart, të cilët mund lëvizë nga një kompani tek tjetra, por nuk i kalon në mendje që të, që të dalin një të, një biznesi, një? të hapin një biznes më vetë. Nuk ky është një fenomen uh, shqiptar, e tregut shqiptar në këtë periudhë po e quajnë tranzicioni, ndoshta. Do të thotë për shkak të, është sepse bizneset e, sepse ka një gjë, thua, punonsh për një kompani që është 300 vjeçare për shembull dhe ti e ke krye të kësaj, nuk hap dot një kompani 300 vjeçare dot. Ëh, uh, po nuk janë gjitha po, jo, të një, uh, ja, ish, edhe jet, edhe gjitha kompanitë 300 vjeçare. Jo, do të kemi një, ja sigurisht, jo të gjitha janë. Po që <laughs> për shembull, ama provoj ndonjëherë me këto me këto startupet, me këto Google-at që para 15 vjetësh ishin akoma në garazh. Apo jahut, apo, apo edhe Apple i shop, do me thënë, që, që kanë tërguar që janë bërë kompanit fëqishme dhe të më thaja, do shtë të më thajë se kompanit e vjetra, si GE-a, GM-i e gjithë këto, do me thënë, dinozarët e industrisë, dhe, apo Fordi e, e gjithë ka. Okej, okay, do me thënë, ato kanë absolutisht ato peshën e simbolit, kanë atrakcionin e pa diskutushum, por nuk duhet, do me thënë, të kryem dhe shumë shumë iluzionës dhe në fund fare, Nuk e di. Si, sigurisht, sigurisht. Sa ne po flasim për tregun e përditshëm mm. dhe uh, sinjalet më ymi që mund t'i jepet në Shqipëri as pak për të për të demotivuar, po them un gjenitë më të shumtë apo ato që mund të arritë të bëjë një diçka të tillë. Ë, uh, por për të folur me këmbë tok në për përditshëmton, problemi i madh në Shqipëri është ajo që mund quhet ndarja sociale e punës, pra ndarja normale. Në Shqipëri mungojnë Sot që flasim profesionistët në nivellet bazë. Nuk është kollaj të gjeshë sot në Shqipri, i draulikun, e elektricistin, marangozin, e, sepse këta që zotri që e bëjnë këtë punë të ndërruar, pa të diskutim dhe nështë gjithë nga që problemin e të përdiqme në tonë, janë më shumë i kemi trashguar nga nga sistemi i të dhënave të tuaj, po. Dhe uh, fatmirësisht unë uh, ndjej um, që ka një lëvizje sot për sa i përket formimit profesional. Ëh mm -hmm. uh, nga Ministria e Punës, ëh uh, është e rëndësishme në trek se ne ndiejmë nevojën për këto specialistë. Mm -hmm. I kërkojnë kompanitë për shkak se një... quhen profesione të, të lira. Ëh mm -hmm. uh, që janë specialistë në fushën e vet dhe të cilët uh, zgjidhin gjithë të marrin nevojave të përditshme që ka, domënda 3-4, por janë janë shumë më tepër se ka. Sigurisht. Po jo vetëm jo ja vetëm uh, në punë përditshme ku ata mund të vinë në një shtëpi edhe të të rregullojnë një një defekt diçka. Dhe këtë më falë dhe një diçka, dhe këtë uh, është një konstatim ka ardhur tregu i cili më sa duhet të shpërceptuar nivelin e politikës, por edhe partnerët e huaj e kanë bërë këtë analizë sepse profesionisti ë uh, i cili ka qenë një ide e hershme në fakt e, e e imja ka rreth 6-7 vjet që e bluar ka filluar e bluar por u konkretizua për shkak edhe të mbështetjes nga Arisi Albania, një projekt me fonde uh, zvicerane, uh -huh. të cilët kishin po këtë analizë tregu. Që kërkohet ky filtr me qëllim që vërtet punësimi të jetë profesional dhe uh, me, Të, të kemi këtë filtrin e mirë të profesionistëve, të cilët do të krijojnë stabilitet për veten në vendin e punës, por njëkohësisht do t'i japin dorë dhe stabilitet edhe biznesit, i cili nuk do jetë në atë stresin e vazhdueshëm të largimit mm -hmm. të një të paknaajsisë sepse ai personi ka ardhur në vendin e gabuar. Ëh. Mm -hmm. Donë të thonë dhe këto janë, do thëjë, dy nga problemet e mëdha sot në treg, pra pjesë edhe që rrjedhimisht përkthehen edhe në kërkesa më të mëdha. Pjesa menaxhjeriale dhe pjesa e, e, e, e specialistëve të specialistëve të specialist. profesionistëve të disa dhe mund të them se varet edhe nga sektorët pra cilët sektor janë ata që pa ka, kanë pasur përshëmojë për për për tapin që do të do të hy detyrimisht do, do të kaloj ata vetëm ato tubas që do saldojnë me një tjetrin përshëmojë ditë që ka një nevojë për saltator ne kemi pasur këtu në në studio saltator që kërkohen që të jenë shumë ekzakt ja ësht, është është fikse kjo gjë pa. dhe por të marr një drek më më bazik mekanizme për restoracionet pra restorante bare gjithë shih vetë një punë kalimtare për gjithë po shih vetë një punë kalimtare ndërkohë që ju mund të shikoni në mjaft vende jashtë Shqipërisë kamariër profesionistë po paguhen shumë mirë jo thjesht që paguhen shumë mirë por që i shef që e kanë jeta e tyre është ai profesion po din ta bëj janë edhe në mosh edhe duan ndalosh kamariere dhe kamariër 50 e ca vjeçar. Do të thonë si uh, mund të luftohet kjo në masë, nuk, bër, se ka një gjësi vetëm kdu... në formë kalimtare. Po. Pa, Patyesh sepse... i respektuara ai, aj, sepse ai për shembull, ai ka marrë deri ai thotë që unë këtë kam, u shërbej, edhe njerëzve do. Jo, nuk është nuk është ajo që po thotë edukata dhe kultura e punës, gat bëj. Sepse nuk të ndof ë të shkosh në një restorant diku jashtë unë kam në fakt e, e, nuk e kam çë fare të dashin ne e e, e, e, char, diku jashtë është për një krahasim të tillë nuk të ndodhet që të pyesësh kamarierin uh, për një pjatë që është aty dhe kamarieri të të falë të shkët pyes pak në kuzhinë. Kamarieri sigurisht e di se ka bër detyrën e tij, mm -hmm. që detyra e parë është që të mësoj menun që ka ti dhe vetë në gjendje të shpjegoj dhe njëkohësisht të di nëse në kuzhinë sot e kanë këtë gjë apo nuk e kanë këtë mm -hmm. gjë. Pra, uh, ka një edhe aty ka një profesionalizëm Pasi ato çdo mbas dite në, uh, dit, në orën 4 të ditës uleshim uh, dikur atikun, ai ka punuar dikur në një restoran jashtë shtetit dhe shumë vite më parë. Po në orën 4 uleshim çdo ditë kamarierë dhe staf që gatuante dhe menaxher i restoranit, një restoran nga këta të rëndët po themi kështu. ë uh, dhe dhe kaloheshin specialet e asaj dite. Sepse jo vetëm një menu që është gjithmonë aty e fiksuar, por çdo ditë ka ofron specialitete që nuk gatuhen të nesër. Exactly. Kështu që kamarieri lot bash me kuzhinierët duhet të bisedonin dhe diskutonin mbi çfarë ofrohej. Si ishte e gatuar kjo? Kishte verdbard, kishte, kishte limon, kishte limon, kishte hudhër, kishte hudhër. Është kjo prerje e viçit, është kjo prerje e qingjit, a kujtosen se çfarë? E kamarieri dinte eksaktisht Se çfarë do gatuohet, atë nesër duhet ta mësonte nga e para sepse ndryshonte ajo menu, ishte e bukurishme. Kështu që ka një proces, ka, kjo ndoshta sepse kjo qasje, kjo qasje e bën ato që vërtet e ta ndiejë që kjo është një profesion. Dhe kjo duke mos duke i kjo i jep vlerë profesionit, duke i mm. dhënë vlerë profesionit, perceptimin për të bëhet uh, shumë më dinjitos. Ëh. Mm -hmm. Kjo është ajo që mund të themi edukat dhe kultur pune. Ëh. Mm -hmm. Do të thonë në të gjë. Dhe ne këtë e vuajmë përdit, e vuajmë tek shitçi. Nuk e dini, po, sigurisht. E vollen deri tek shitësi, sa për ne është janë të kënaqur nga pritja që u bëhet hmm. në shumicën e shërbimeve që ofrojnë. Po provoj për shembull në një dyqan elektronikë të pyetesh për për çfarë bën apo çfarë nuk bën një aparat. Uh dhe edhe, edhe sa përgjigjemento <laughs> për këtë. E, e gjitha kjo. Po, e gjitha kjo. Është e kjo është mirë, është të vëni në rënd si të detajeve. Unë falenderoj shumë, shumë, shumë Lë, që të ishe me ne. profesionisti.al quhet uh, agjencia, po, uh, sepse takimi online është kam përshtime për shumë njerëz i pari, profesionistika emrin, por adresa në në web është profesionisti profesionisti.al. Është pjesë e familjes Chelsea, kështu që, që vjen nga tradita 17 vjeçare, siç po thoshe. Ëh, uh, sa vete kanë që punojnë tek tek Grupi juaj në në përgjithësi sot uh, ato sektorë uh, që përmenden, do të thënë shkoim diku kë qe 102 vet. 102 vet. Kështu mm -hmm. që është është për të thënë mashallah. <laughs> <laughs> ne do të themi mas vak me më shumë, ish dashur ju përshëndesim tani është Nek, Ylli Sure mish dashur nga Chelsea dhe profesionisti agjencia e punësimit. Nëse kërkoni punë, punë të mirë, a gjeni tek profesionisti.al online. Avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare pace o meglio dire per assaggiarci Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male forse c'è Io sono pronto a vivere ti guardo e so perché siamo fatti per